Aici este preotul Valeriu aducând pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 202 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei capitolul 23, Vom avea câteva gânduri pe marginea versetului 24, după care vom continua studiul cu versetul 25. Înainte însă de aceasta vrem să vorbim ceva despre un om celebru, despre Voltaire. Se pare că nu este nimic mai expresiv decât mărturia unui muribund. Chiar și mincinoșii recunosc în aceste clipe adevărul. O privire pe patul morții dovedește adesea mai mult decât marile cuvinte și lucruri din timpul vieții. Știți, în momentul în care oamenii se văd în fața morții, își pierd mulți dintre ei masca și devin ei adevărați. Unii au trebuit să recunoască faptul că au construit pe nisip, că s-au dedicat unei iluzii și au pășit pe urmele unei mari minciuni. Scriitorul Huxley, prefața la cartea sa numită Frumoasa lume nouă, arată că toate lucrurile ar trebui judecate ca și cum le-ai privi de pe patul de moarte. Biblia spune în psalmul 90 cu 12, învață-ne să ne amintim că va trebui să murim ca să devenim înțelepți. Amintisem că vrem să vorbim ceva despre Voltaire. El a fost un balgiocoritor celebru și a avut un sfârșit îngrozitor. Infirmierea care îl îngrijea a spus așa, Pentru toți banii Europei nu vreau să mai văd un necredincios murind. El a strigat toată noaptea după iertare. Adevărul acesta nu este o înscenare, nu este o poezie, nu este o poveste, este un adevăr istoric care poate fi verificat de oriși cine dorește. N-ar fi mai înțelept iubiți ascultători, ca noi să ne gândim la veșnicie de acum, să ne așteptăm să vină clipa morții? Mulți dintre noi nici nu mai pot să facă vreo atunci, să încheie vreun bilanț. N-ar fi mai bine să strigăm după el tare acum cât o putem căpăta? Ce bine ar fi! Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm în bunătatea cea mare să faci așa fel ca ascultarea la mesajul cuvântului tău de astăzi să aibă efectul trezirii noastre la adevăr. Să înțelegem că suntem trecători pe pământul acesta, dar sufletele noastre trăiesc veșnic. Ajută-ne să ne prețuim mult mai mult sufletele noastre veșnice decât trupurile trecătoare. Dând toată atenția cuvântului tău. Amin. Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Lui, Înger în cer vor cânta Că azi lui Iisus te-ai predat Iată Satan e învins Doamne fi glorificat Aur și palat Scăpa de la moarte, timpul aproape trecut. Cu viața ta ce ai făcut, În tine ce o să rămână? ești doar un punct de cerâmbă. Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l predai? Mauro, și balade, nu doar scăpa de la moarte, timpul aproape trecut.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 N-ai vrea tu mai bine, iubite ascultător să-L predai astăzi, Domnului, cât încă poți? Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 23, citim câteva gânduri legate de versetul 24. În versetul acesta, Domnul Iisus mustră pe și farisei spunându-le, povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Știți, e o clasă de oameni și astăzi, cam toate timpurile care... Țin cu strictețe postul, dar nu dezleagă lanțurile răutății și nu deznoadă legăturile robiei păcatului, ci se zbat mai departe în păcat. Despre aceștia spune Domnul povățuitori orbi care strecurați țânțarul și îngățiți cămila. Adică țineți formele de afară, dar nu vă dezlegați deloc de păcat. Simțul proporțiilor îl au numai cei care au ochii sănătoși și formați. Orbii nu pot trăi adevărul. Să ne trezim, iubiților, dacă nu trăim în mod conștient viața cu Domnul Isus clipă de clipă în orice împrejurare, suntem ca și hoții, ca și împăratul amintit. În lecțiunea trecută vorbeam despre împăratul bizantin Teodosie, care avea o găină, o numise Roma, și ținea tare mult la ea. Într-o zi a venit un curtean și, un, și a spus că a pierit Roma. El a fost foarte, foarte necăjit. scum, Tocmai adineure am auzit-o cântând. Curteanul i-a spus liniștit, nu, e vorba despre cetatea Roma. Și el a zis, a, cetatea Roma poate să piară. Iar despre hoții de aici, era vorba despre o bandă de hoți care pătrunseseră într-o casă de oameni bogați, au omorât pe toți, au jefuit, s-au dus în pădure și când stau la masă, unul dintre ei mânca slănină. Atunci șeful bandei se duce foarte necăjit la el și spune, nu-ți e rușine, păgânule, să mănânci slănină în ziua de post, să mănânci dulce. Dar ce făcuseră mai înainte? Nu conta. Sunt mulți din cei de astăzi care fac în lucrul acesta. Trăim o viață fățarnică înșelându-ne și pe noi, înșelând și pe alții. Suntem povățuitori orbi. Nu vedem drumul pe care umblăm noi și îndemnăm și pe alții să meargă pe un drum pe care nu-l văd. Parcă a mânca slănină în ziua de post ar fi fost păcat, dar omorând atâția vieți de oameni și furând și jefuind, nu conta, nu era păcat. De multe ori facem și noi lucrul acesta. Ținem zilele de post cu strășnicie și alte obiceiuri, în timp ce urâm pe cei din jurul nostru, mințim, invidiem. Oare se-i place Domnului că n-am mâncat carne, că n-am mâncat de dulce? În timp însă ce păstrăm ură și venin împotriva apropiului nostru, mințim, invidiem, clevetim. Iubitilor fățărnicie este haina cea mai căutată din toată prăvălia diavolului. Domnul Isus să ne scape de ea și El va face lucrul acesta dacă noi îi cerem și îl lăsăm. În versetul 25, Domnul Isus răstăște un alt vai cu privire la cărturari și la farisei. Să citim, deci citim Matei 23, versetul 25. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici! pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. A face față, a salva aparențele cum zicem noi, a acoperi realitățile urâte cu un văl frumos. Iată, aceasta este adevărata stare a lumii, iată care este păcatul cel mai răspândit. Dar nu numai în lumea care nu este religioasă, ci mai ales în lumea religioasă, în rândurile credincioșilor se vede foarte des starea aceasta. Curățirea paharului și ablidului în partea de afară este una din lucrările diavolului cele mai puternice cu care împiedică cel mai mult sufletele de la adevărata pocăință de la mântuire. Mai ușor în el sufletul când nu i răpește tot ce aparține lui Dumnezeu, ci îi mai lasă câte ceva. Fățarnici fac mare caz de partea de afară și de lucrurile mici. Cu acestea, își liniștesc ei cugetul, cu toate că în lăuntrul lor trăiesc în păcate mari. Ei plătesc zeciu iala din cele mărunte. Dar răpesc lui Dumnezeu cinstea care îi se cuvine, prin faptul că se cred fără prihană în ei înșiși. Ei n-au nevoie de Hristos. Punctual cât nu se mai poate în partea din afară, ei pun părerea bună despre ei în locul lui Hristos și răpesc astfel cu nuna. Ei cred că îl cinstesc prin faptul că îi spun Doamne, Doamne, în timp însă ce îi aduc o cară închinându-se la tot felul de idoli. banii pofte, slavă șartă. În slujba lor, ei pretind că gândesc la Domnul Isus și totuși fac cel mai urât lucru înaintea lui și anume, atrag privirile oamenilor asupra lor, în loc să slăvească pe Dumnezeu prin purtarea lor. Cu alte cuvinte, ei dau lui Dumnezeu cojile și îi fură miezul. Degeaba comedia asta, degeaba această curățire a părții de afară. Inima n secrete pe care purtarea să nu le descopere. Să reținem. Cu toată înțelepciunea ei și reată, până la urmă lăuntrul va fi dat pe față. S-au scris atâtea cărți despre purtarea politicoasă, despre manierele elegante, despre cum să-i curezi partea din afară. În Talmud sunt numai puțin de 12 tratate despre curățire. Dar ce folos de toate acestea? Ce folos să oblojești buba pe din afară când în lăuntru puroiul își face lucrarea în voie? Organismul suferă, viața se topește. Tăierea bubei, curățirea lăuntrului, aceasta este calea spre vindecare, chiar dacă e dureroasă. Fățărnicia este cuibul cald al șerpilor păcatului. Este o cea mai credincioasă a morții. Faptele exterioare sunt mai puțin importante decât motivele și atitudinele interioare, și anume mândria. Asta contează, nu faptele din afară. Mândria aceea care nu vrea să privească în față fapte umilitoare. Este pe urmă ipocrizia care înlocuiește realitatea cu aparența. O altă faptă murdară din lăuntru este lașitatea care nu vrea să primească conflictul. Este apoi egoismul care caută să rămână la un nivel copilăresc și nu vrea să se ridice la responsabilități sociale. Mai putem enumera frica de emoții, ceea ce constituie un refuz al dragostei. Toate acestea sunt păcate psihologice, recunoscute științific ca semne ale dezvoltării superficiale. În cei fățarnici nu poți să ai încredere? Bine glăsuiește un proverb armean, zice... Fățarnicul e un cărbune aprins care pe neștiute te arde. Numai când trăiești viața lăuntrică și ai adevărul, te poți bucura de el, poți să-l înalți în afară cu toată puterea și ești folositor lui Dumnezeu și semenilor. O, Doamne, nu mă lăsa să fiu fățarnic! Fă-mă să fiu mai bine cel mai mic dintre copiii Tăi decât cel mai mare dintre fățarnici. Amin. În versetul 26 din Matei 23, Domnul Isus continuă să învețe. Fariseu orb, curăță mai întâi partea din lăuntru a paharului și a bidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. La fel ca și în cazul bolilor, trupești, bolile sufletești trebuie vindecate din lăuntru mai întâi, și atunci vindecarea va fi sigură. Trebuie înlăturată cauza, dacă vrem să dispare efectul. Trebuie astupat izvorul dacă vrem să nu mai curgă râul. Curățirea fântânii trebuie făcută mai întâi din lăuntru și apoi partea din afară. Să scoți de acolo toate cadavrele și toate murdăriile care infectau apa și apoi să-ți buruienile de pe afară. Curățirea inimii este necesară mai întâi. Și apoi tot ceea ce este necurat în purtarea de afară se va curăți și se va vindeca. Toate faptele cu adevărat bune pornesc din lăuntru. Spune Domnul Isus așa. Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Citatul acesta este la Luca 11 cu 41. Cine face milostenie numai ca să fie văzut de oameni, de fapt, nu face milostenie, ci face un târg, și anume, cumpără lauda de la oameni cu câțiva bani. Nu dă altuia, ci lui însuși. Milostenia curată? Aceea vine din lăuntru și cel care o face nu se gândește la el, ci numai la nevoiașul care întinde mâna. Dacă inima este curată, toate lucrurile sunt curate, dar dacă inima este întinată, toate faptele bune din afară sunt fățarnice. Ele sunt o travă în ambalaj frumos. Inima curată, cugetul curat. Iată ce prețuiește și iubește Dumnezeu la om. Psalmistul David spune așa. Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și iubești curăția de inimă. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. tei cronici 29, 17 Totdeauna trebuie să caut întâi partea din lăuntru, să caut Duhul, nu litera, să caut Harul, nu legea, să curăț, să dau la o parte tot ce acopere și murdărește Duhul, aceasta să o fac mereu și mereu. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Cuvântul acesta este în Iacov 4,8. Nu poți fi aproape de Dumnezeu, nu poți locui în casa Lui decât cu inima curată și cu un cuget bun. Nimic întinat nu va intra în casa sfântă. Orice credincios adevărat este un om din casa Lui Dumnezeu, cum citim la Efeseni 19, și în casa aceasta se intră acum, dar numai cu inima curățită de păcate, prin sângele scump al Domnului Isus. Cine nu este intrat acum prin credință în casa lui Dumnezeu, nu va mai intra nici în ziua judecății. Cine nu are un cuget curat, nu are nici credința adevărată. Curăția este vasul în care se păstrează viața și tainele lui Dumnezeu. Fariseul Orb nu înțelege lucrul acesta. Orice păcat întinează și orbește pe om, dar fățărnicia cel mai mult. Domnul Isus încă poate izbăvi și din acest păcat pe acela care dorește izbăvirea și vine la Domnul Isus cu credință și pocăință adevărată ca să-i o ceară. În versetul 27 de la Matei 23, Domnul Isus adresează un alt vai fariseilor. Să-l ascultăm. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Se spune despre negustorii romani că atunci când se duceau să cumpere vase, puneau condiții și anume. Noi nu mai cumpărăm vase decât de la cei care ne dau vase sinecera. În limba latină aceste cuvinte înseamnă fără ceară. De atunci s-a transmis și a rămas cuvântul sincer, de la cuvântul sinecera. A fi sincer înseamnă a umbla în lumină, a fi mereu descoperit. Aceasta este o caracteristică a copiilor lui Dumnezeu, a copiilor luminii. Să fii sincer, adică să nu ai ceară pe tine, să fii sinecera, fără ceară. Așa ne vrea Dumnezeu. El are nevoie de vase, dar de vase sine cera. Domnul Isus, dacă a avut de luptat cu vreo categorie de oameni cât a fost pe pământ, apoi aceasta a fost categoria fariseilor fățarnici. Fățărnicia, adică nesinceritatea, este cea mai urâtă stare în ochii lui Dumnezeu. Morminte văruite, așa le spunea Domnul. Mormintele văruite sunt frumoase pe din afară. Dar pe din lăuntru sunt pline de cea mai respingătoare murdărie și-anume oasele morților. cât ai colora obrajii unui mort, tot nu se poate ascunde realitatea. Cine se fățărnicește, uită că ochii Domnului pătrund tot și nimic nu este ascuns pentru el. Pe cine căutăm noi să înșelăm cu fățărnicia? Căutăm să înșelăm o biată ființă înșelată, omul? Dar ce folos avem din asta? Ziua socotelilor va veni negreșit la fiecare. Și ce vom răspunde noi atunci? Dacă suntem născuți din lumină, să umblăm în lumină. Plăcerea Domnului este sinceritatea noastră. Să ne silim să-i fim plăcuți. Sfântul Grigorie, teologul, spune așa.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 Cu fățarnici nu arare ori se întâmplă același lucru ca și cu cârtițele care se socotez departe de primejde în vizuinile lor, dar mai devreme sau mai târziu ies afară și se descoper. Așa sunt și fățarnicii. Oricât s-ar acoperi cu masca neprihănirii, în cele din urmă se descopere sufletul lor josnic, căci nimic nu-i ascuns care să nu se descopere. Pretutindem găsești haine morale și religioase, acoperind un țesut lăuntric de minciună și corupție. S-au justificat în felul acesta sclavia, războiul, țări politice și altele. Acum se practică confesionalismul. Cine nu trăiește viața Domnului Isus este un mormânt plin cu oase. Tot ce vine de jos, de la oameni, sunt oase. Numai ce vine de sus este viață și de lumii viața. În versetul 28, Domnul Isus. Le spune fariseilor următoarele. Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Martirul Sextus spune așa. Să nu cauți să pari drept, ci să fii drept, căci aparența îl desparte pe oricine de realitate. O pâine pictată nu satură pe nimeni. Și nici aripile pe care și le-ar pune omul nu-l transformă în înger. Nimeni nu poate zbura spre cer cu aripile unei neprihăniri închipuite, cum o pasăre nu poate zbura cu aripi străine. Aripile neprihănirii trebuie să crească din lăuntru, dintr-o inimă neprihănită și numai atunci pot zbura cu adevărat. Toate podoabele artificiale prinse de trup cu ață sau sârmă nu ajută cu nimic viața. Un cadavru poate fi așezat pe un pat frumos și poate fi împodobit minunat, dar ce folos dacă în el nu este viață? În camera mortului podoabele nu sunt lucruri potrivite, ele fac durerea și mai mare. Așa este și atunci când religia omului nu este decât un crez mort. Râvna din afară și pompa ceremoniilor sunt împodobiri îngrozitoare care fac să se vadă și mai mult moartea. Dacă un om strigă ca Iehu, vină cu mine ca să vezi rivna mea pentru Domnul, atunci inima falsă a celuia se dă pe față. Cu cât înflorește în cineva mai mult temerea de Dumnezeu, cu atât se arată mai mult moartea duhovnicească a fățarnicului. Nu e cu putință să înlocuiască cineva lipsa vieții din Dumnezeu în el. Este o mare deosebire între starea cea mai bună a unui copil mort și între starea cea mai rea a unui copil viu. Și nu e nevoie să fii un Solomon ca să poți vedea aceasta. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu dă viața, nu o susține și nu o nimeni din noi nu poate să locuiască împreună cu Dumnezeul cel viu. Acesta este punctul de care atârnă totul. Hainele și podoabele sunt numai lucruri neînsemnate. Fariseii se arătau pe din afară neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru erau plini de microbii păcatului. Ei își schimbau părul, dar neravul ba, și oamenii îi cunoșteau ca și pe lup. Ce bine că lupul își schimbă părul, dar neravul ba, că câteodată dacă și-ar putea schimba năravul devenind astfel când fioros când blând, ar face mai multe victime. Tot așa și cu fățarnicii. Ei ar face mai mult rău lucrării lui Dumnezeu dacă s-ar putea preface și pe din lăuntru câteodată. Fățărnicia pentru viața cu Dumnezeu este ca dopul pus la o sticlă. Nu lasă să intre nimic. Să fim atenți. Ca să nu trăiesc viața numai în afară, trebuie să intru necurmat în mine și să mă deschid total pentru Domnul Isus în fiecare clipă. Fățărnicia de cine numai atunci când uiți cercetarea untrică sau lași să treacă timp de la o cercetare la alta prea lung. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 202 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, Domnul Dumnezeu din Cer, să ne ajute să vrem. Să primim mesajul cuvântului Său, însoțit de puterea Duhului Său cel Sfânt, care să ne elibereze tot mai mult de fățărnicie, să dăm în afară, mărturisindu-i Lui, tot adevărul despre noi, toată lipsa de neprihănire, să primim apoi ca prin nașterea din nou cei care nu o avem, iar prin reînnoirea Duhului Sfânt în noi cei care îl avem deja, să locuiască în noi o inimă curată și sinceră. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul propriu-zis al programului 202 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar puținul răgați de timp care ne mai rămas până la consumarea celor 30 de minute, haideți să-l folosim citind câteva din înțeleptele învățături ale lui Ion Blugaru prezentate într-un mod foarte umoristic. Astăzi, în legătură cu Fățărnicia, ascultați ce spune. Cea mai ticăloasă vermină o alcătuiesc și religioși și mă tem să nu fie așa de mulți ca guzgani într-un vechi ambar de orz. Ei sunt ca unele mere, frumoase pe din afară, dar stricate pe dinăuntru. Își acopăr pielea neagră cu pene albe. Sâmbăta și duminica sunt pentru ei două zile cu totul deosebite. Ei se tem mai mult de predicator decât de domnul. Evlavia lor stă în a mai mulțării ce fac cei evlavioși, dar miezul le lipsește. În buzunar au carte de cântări creștinești, dar gura le cântă prostii. Hainele de sărbătoare sunt partea lor mai bună, cu cât e apropinsă mai mult de inima lor, cu atât găsești mai multă murdărie. Vorbesc ca niște papagali, dar purtarea nu li se potrivește cu vorba. Unii caută mușteri prin aceasta și câte o vorbă evlavioasă aruncată întreacât este un mijloc ieftin de a face reclamă și ce plătește pentru scaunul lui în biserică scoate dând lipsă la cântar. Negustoria lor nu este o închinare adusă lui Dumnezeu, ci fac din închinare o negustorie. Alții mai nevoiași merg la biserică fiindcă sunt ajutați. Câteva bătrâne au nevoie de un binecuvântat loc în azil și de aceea, în fiecare duminică binecuvântată, ascultă predica binecuvântată, a binecuvântatului predicator și astfel sunt mereu binecuvântate. În lipsă de credință, le convine dragostea și știu ce să facă pentru ca să li se pună unt pe pâine. Alții, pentru a-și liniști cugetul, scot la iveală partea văzută a religiei lor și o folosesc ca pe un leac depus pe rănile lor. Și dacă ar fi cu putință să împace cerul așa cum își împacă cugetul, ar fi bine de ei. Adevărul este că cerul ofensat prin neascultare nu poate fi împăcat decât prin ascultarea Domnului Iisus Hristos și din pricina lui toți cei care îl primesc pot fi socotiți împăcați și ei cu cerul fie partea fiecărui ascultător al acestor programe, împăcarea cu cerul, de primirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Am găsit o dulce mângăiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curat,